د نهو که زنانغیرې بغیر بهغیر د هغې کارونونه چغې کلی دي کار غ نه دی کلی او دو تنسبت کويرس او ښځ له تلیف او ضر رس پغې خفه کوي مومن بنده خفه کويمنه زننا خفه اغه کار دا رینه سادرشه ویني ای دي ا ونه غيکلي نزاغه متهم کئي اغه بدنامي نودام موغسلو خودو ته سره تکلیف دي قران داغه په بارک فیصله وکلا فقد احتملو بهتان و اسمم مبين تا کي چا چاغه ته نسبت غلطو کو اغ د کار نه کلی نه د کلی او دوته نثبتو کو دغې نو پورته کو بار کدی بہتانن دځان نه دررو بہتان داسې دی چغ د ځان نهجرور شوی و اسم مموبینا او گناه کاره۔ دون سخت سزا ده دا داصف گناه مبینا صفد گناه د اسم نه داصف گناه چې بالکل پډا کلا صفادغه ګونه انګار نو د ګونه انګار کو هغه ته تکلیف نو بګار او دا تکلیف ور وساو هغه د ارتشد طرف نه پاګلې تکلیف ورک او نفقد احتملو بهتان او اسم مبینا اغه تکلیف اغه په هرته رقاباندی وی کپه طریقې د لعنت وی کپه طریقو د ردو بد وی کپه طریقو د کنزلو وی کپه د عاصد بدنامولو وی کوما د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د احادیثو پرلنه کې ما چې کوم حدیث ویلو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی کنزل د مسلمان ارادو بد د مسلمان د فسوق دی فسوق معنی د دین نواتل د دن نه خارج کېدل یا فسوق د فسق نه دی فسق و اشلولو تا دا اللہ احکام شلی دا اللہ احکام شلی نو کنزلو بانی دا اللہ حکمونو شلولو او دا اللہ دا دیننا دا بارکی دولو سمب گرزی وقتالو کفرن او وجل دا یو مسلمان بندا به غیر دا سجرم نا سره پی کم خواهد سیگی کفر تا دا دا عمالو دا کفر, کفر ندیم او باجی خیره باج بدویل اغجایز دي اغه الله پیغمبر پخپل خیره اغه خلکو ته کړی دي لعنتی په ویلې ده چاغه د لعنت او د خیرو قابل خلق ده او چکل قابل نوي یا ساده داغه بدنامی داغه ردبه رد بدویل داغه لانت لےگل دا سخت جرم دی حدیث کے راضی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا یکونون اللہ آنون شفاء ولا شہداء یوم القیامہ نبی علیہ السلام چاہ چاہ لعنت پچا باندے اولے گا لعنت یعودہ سے خیرہ دا چاہ پاک خیرہ انسان دا لا نجدہ کیا لا نلد کیا لا یکونون اللعانو نبوی اعلانت و انکی په دنیا کې پبل هغه قابل ده شفارس نیوی ابا قابل ده گواهی نیوی پرز د قیامت کې اوسمن سوای و په لعنت شي زنان غسشین اللورتوې گور توې بچتوي و په انسان بل انسان تا خیرے چکے و پا لانت شے و تو لانت دی پتا پیغمبر پا چې چا پچا لانت اولے گو در انسان قابل د شفارس نشي جو لے رے, رے دا انسان قابل د گواہ نشي جو لے رے, رے پورس دا قیامت کې نبی علیہ السلام و سلام لا تلانو بلانت اللہ اے لانت موعد تاسو په يو بل فلانت الله باندې ولا بغضب ولا بالنار او مو په يو بل غضب لې گئے ميو بل تا په غضب شي وې الله دې په غضب والا و الله په غضب کا ولا بنار او انپور باندې وې الله دې ور کی واچوا الله دې ور کی وسيزه پیغمبر اپ کو اللہ تعالی انو بلانت لائے ولا بغظبی ولا بنار اخر بن کے چا غدور زکا و رو دا د خواسو د چانره دا د رب عزت نه او رو تخور دا دال کار دی دارنگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته بیان کړي لې سلم المؤمنو بالتعانه وللعانه وللفاحشي نن په مسلمان کی جزان ته مسلمانان وایو مان موږ ځان ته خلق وایو نو د دې سيزونو ریواج په موږ کې زیات دي نبی علیہ السلام ان د کامل مومن شاغ طالرن کې په یوبل وان و انکه هی په بل باندې سو په بل باندې الزام لګې طوال لګې بدنامي لګې ویله کفلانه تالې دلې ویره لې دلې خو منه دې خو خلکو وینو دیو جنا فقلل المسلمي على المسلم حرام پیغمبر پاکي هر مسلمان په مسلمان باندې دا غب عزتي حرامه دمو و مالو و يردو دا زمينه ټول حرامه دا به ځتي پاغه حرامه دا رنگي دا غمال پاغه باندې سې حرام دي دا رنگي پیغمبر پا صلی الله عليه وسلم پهबाजी څه ورونو کې نبي عليه السلام روانو یو صحابې دے حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ او موږ په باز سفر کې نبی علیہ السلام سره موږ روانو په سفر باندې پاغه سفر کې موږ صدا یا وخذ انصارو نهم و چا په خپل سر لې پوخ باندې سړوا لو اغه خپل اوښ شلله نو فل انت فلنت لو هغه خزی پاغه او خبان لعنت او لے گا په لعنت چې چا خشا خیره وکړه اغه زنانا چې په خپل او خبان سوراوا نو شلله هغه په او خ حدیث کې راځي فز جیرت فلا عنتا اغه نو په ته زول وک اغه زنانا د خپل سو ل اوخ ته کوم خیره د لعنت وا په لعنت چې تیزجا په سا عظ کرسول الله صله الله عليه ووسلم دغ خیرا پې غمبرې پاک اوورې د د خځ نه د لانت پ غمبرې پاک شوي د بیا د اسلام خضو مع د ف ملونتون خلکو سرلی بانې کم شپروې داې را وال او دا سولی دا غسه پرې بغیر دا بار نه به په بار کوی نه به په شیولې حضور ما علیا وضع واخلي اغه چې په دې سولې دا پاسه پروته وضع او پرې دی سولې لږه بغیر د او خل بغیر د سوللې نه سلیبا پدی منی زکا فا انا ملعونتن بشکا پدی اوخا لانت لیگلی شویده فا انا ملعونتن بشکا پدی اوخا لانت لیگلی شویده غر غزا تروان و جهان روان و نبی علیہ السلاموی دا سولی او دا او سولی پی منکوی نمنا سختا خیر حار صاحبوی چې ما حالت داسل ده داسره تمالندې د غذا حالت د سفر گویا کز اوس د پیغمبر سره په سفر کې روان موځما مکه دا خبره کوي او هغه دغه سره پروت هو دا لعلت خیره خیر ده دی وړنا دلالت ویلو نن زمنګا په خلقو کې دلالت نو خیره ورا بل حدیث کې راځي اغه یې منګه ویو اوخا باندی سا سامان ایخیو باج سامان د قومو اوالا اوخا باندی سامانو یو تنگ زیر آگے پا غار پا غرونو کے سراخ رالے سرنگ رالے آغاز زیر تنگو از بصورت بن نبی و بهم الجبل حدیث کے راجی نبی علیہ السلام قتل چزیر تنگ دے د غruno او او پاغر سليماني سامان پروتو نو فقالت و دې خزي حل فقال دې خزي وي حل تلوار کا شلله اگر او خلرا اللهم لعنا يا الله لعنت الغافذ سړله باندې چذاتيز نزي خزي وي اللهم لعنها یا اللہ لعنت لگا په سرلے باندے باندې چې تیزنی جی نبی علیہ السلام واہ رہے دا نبی علیہ السلام چھو واہ رہے نبی علیہ السلام سوئے لا تصاحبنا ناقتن علیہ لعنتن لا تصاحبنا ناقتن علیہ لعنتن مسلم روایت راجی نبی بیا ل سلات سلام ملګتیا با نه کوې من سره هغه اوخه په ملګرتیا کې به ن من سره هغه اوخه چې پاغه سرلی بانې لانت ویللی شو د خځ د طرف نه د لانتواله که زناور دی دغې سره سفر منشو شو که لانت ویللی شوې پهغی بانې بو جوول من شو لانت ویللی شو کول من نو کور کی په یو لالت ویل شي و په لانت شي وا په غضب شي په بچی وه په خزو په مور مور بچو توي نو دا غي سره په کوور کي وخت تي راول څنګه دي روڑا ها سفر حالت ډير سخوي نو په سفر کې نبي عليه السلام هم سره عمل ګټيان نه کوي نو چې په کور کې د سړي او ته په یوبل غضب لګي مقصد ميداده کلیمات زجروی حل د پارا دا شللو ملگتیا مناشو سفر مناشو اونن زمان حالتو گورا ہو نبی علیہ السلام و سلام خود آموئی چکل ایم انسان خیرکی کوي چاته د اوئی پا لانت شی منگل پکار دا دی چکپل ما شمان منگل پکار دا دی چکپل زنانا من له پرکار زاد چخپل کشران من له پرکار زاد چخپل مشران منګه صحیح کو د دې سيزونو نا منګه منکو چکلا یو بندا لانت په یو زبانه ولېږي بندا نه وې په یو زبانه ولېږي ازال عن شی ان صادت اللعنت ال سوچ کو کلاچ یو کس په یو سز باندې لانت لري کار انسان وي کار حیوان وي کار خو یو که بدوي و په لعنت شي د صالح متدوبانو او که سفراو ده حزا نو اغه لعنت خیره برخيجي چې بر هدا په رلالجي اسمانونو پور لعنت خیره فتوغلق ابواب السماء نو دروازې د اسمانونو بند شيږي تا دونه بره نهشيخې چورلی بره دروا ټولو د دسمانو بندېې سمتتاب تو ایل ارو په توغلهکو ابابوادون نه د لانت خیرې د غذب خیرې کا تراشي کمم غپ ځم کته۔ خاتزمکی تراشی نو فتوغلق ابوابها نو دزمکی دروازې بندشي لعنتا نہ برزي او نختزيد دروازې بنديري ثم تاخذو يمينا وشمالا بیا د داغ لانت چې چا کوم خير کړي د چا تا نو داغ نخي ترپ ته وګرځي داغ نه ګست ترپ ته وګرځي او دې په قياس کله مخ کې ورستو برا غو نشي خاطه دروازه بندې دي کته نشي کوزه ده تحت لا دي دروازه بندې دي خيو غسترفت لم تجد مسا حديث کداجي کلا چا غلا نتو غضب خيرا زي ان ممين خي طرفتا او نگست طرفتا مخ کې نورستو نپاساو نختا ربيع از خل پاتې کی چولې خیره لالعط خیره ګر چولې چولې رجاعت الی واپشی دغه خیره د لعنت اګه کستا لوینا چې په هغه باندې لعنت ویل شوی دې چې په چا لعنت ویل شوی کاغ کاغذ نه کاغ انسان دې نو پغه کی کزې چه دو خیره کره دا نو پاغه بانده او لانت آغا لانت یک زمان دخلینا لانت خیره اوه تی دا بر نشیخه تی دروازی بندیری حکا تا نشیرال لی دروازی بندیری خیو خی خیره چلی خیو مخیو رستو چلی زیمی لاو نشو نو بیاچه چاته دا خیره کره ک پاغه کر دا لانت اوتا غزب زی نو آغا بانده اولگی رجعت اللذی لعینا چپچا لانت میلے شویرے فا انکانا احلا ززالکا که احلوی دے دلانت نو پاغ اولگی و ایلا رجعت الہ قائلی ها خوک پاغ کی اغزینی دلانتا دا اشد اخرین غلط خبر کلی دا غزب و دلانتا وغد دے مستحق نی لوا پشی اغ خیر اغ چاہتا چا دا چا دخلین و تلی باندې واپس شو او سوٹ پکار کمې تچیزا کې کم کے کم لانتو کم غضب لیگی نو گورا برخو نزی رو را کتن نزی خیو گستر رو تا مخیو رستو نزی نو یا چسوک مستحقی کده بچے دے کده خزدہ کده ده دے و کده غردے نو پاغو اولگی نو که پاغو کی زینین نرو را پتابہ لگی نو والے کور خرابے والے معاشر ولقفل گاوباندی خرابې لچلانت پاغه علګې د نو سباتم شرمنده کېګې دا سره دنیا متبا وخرم تبا نو مګ د پکار دازې چې د تیسو د مګ دې پرېسکو مخه چې نس خدای دې په غضب کوي دې دې په کا او بیا خزه خزه په معمولې الکشي د او په لالت شودري کې کړه دې تبا کا یې د پخازابکا نا بس وی ارلوت ته سیلاروخه الله دې د احداد بلار روان کا چې دا کې نو دا خنده چې چا په خیره کې لعنت په غزر و الله دې د تصملاروخه الله دې د دې غلطو سې زنون ناس د زمانه منکابچیا بس خو خبره یو څلواخې دا دعوا قبول شي او خیرہ یسینی زیو سوچو کہا خیرہ سینی زیوی کا غذاب دے کلانت دے چلی نبراو نکتا نخیو نگسا و نمکیو نورستو یا چچا تے کر لے پاگلے گی یا چچا کر لے پاگلے گی بس اس پر لے سوچکوا ہوں یا چچاوی و کافرا و فاسقا تاہم حدیث کا منہ دا گلے ندیو لیو سرے اے نسبت دنه کې یو سره بل سره دیتاد بدې یاد او کفر دا دل کافر ده دا دل وی سیکره وي سیکه مالستانه خو سیکه مخاده وي وي کلو زما مشرقه کله شره ځاتې د سیکا نو خيره کوي وي مالکه تی ګیره یاد نو ګیره خو د سیکا نوندا ګیره خو د چلوندا دغه لاداګو دا کوي وي مالستانه خو په سیکه ستانه وین دوه دے وین دوه سکه وکافر پیغمبر پاکو نسبت مخوی یو سړی تا د بدویلو د غلطو خبرو د کفاره د بی دي نه وکدا خبره ته او کی غتا چ ته اندوی ته سکی تفلانې تفلانې نو پیغمبر پاکو کپاغه کی زید د دی خیری وی د سیس نو پاغه اونگی فتو د کفاره د سکو دندو او کاږي دا غزنی ناغه فتوا واپس کیږي هغه چاته چا دخل نه اوخلې دا ریا پاگلگی یاد هغه نقصانی کی کاه کیږي کاږي زه نه او نور او پتا باندې تزان ته نسبت د بیا د سکو دونکو هم بازو زینو کې نبی علیہ السلام لعنت جائز کړي چا کی زید لعنت وی وکا بخاری مسلم کې روایت راځي نبی علیہ الصلات والسلام لان الله منصبها آل غیر الله لانت دا الله په غچا الله خپل لعنت ویلي لعنتی منکړې په ماوتا چې اغلته مناسب بند کمزې کې لعنت مناسب وی آل تعالی په خپل لعنت ویره لکه قران کې الله او اعلی لعنت الله على الظالمین خلقو خبر شے زما لانت دے پا ظالمانو باندے چه سوک ظلم کئی کلوی لانت اللہ علالکازبین خلقو خبر شے لانت دالارے پا درخ جنوبانی درخ عظیم گنارہ ظلم ناکار گنارہ دارنې نبیې سات سلام لعنت نې په چابانې لا الله هو منغ یا منغل لعنت لا نبد الله د پاغه چا چا هغه کو خراب کللو ران ک هغه نخ د ځم پولا هغه پله د ځم کې بنیاد د ځم کې دا زما اوستا پول دا دا حد دی۔ نوما حد دا ختم کو او اخوا لاله ما د بل حد میوا اغه که مپل زما اوس تا مس که که غټوا اغه غټ مال رکړه ما غټ خواکلا تاداو می اخوا بنیاد می اخوا که بیان کئ یو لښور نزدې شو مړومې وا نا وتغلیش رزکیږي تو غټ ما که که خپل حد سے وا که خو دې خوستا حالت د الله د طرف له وګړه نبی بیاله السلام تا الله و الله الله الله پ په چا منغ یاره من چا منار بد د لکړ نخوا د زمن کې د د کور د چې کممه نهخواوا د پټی د چې کممه نهخواوا د دوکانه نوغې بد دکله خو دو دکراس کړل لاارت الله دا شډی زیاتېورور دورور نهخ ب ل ګورند دې ګورندې بدلې د لاري منو یا خوشې سړی یا پر داس په کې چاره اوسته سرکاري ولا تھور مخکشي منار الار لعنت ته حق دا رنگي ها الله پیغمبر پاک ته وی لان اللهو الله نل اهو اکل الربا سوتخولن کیچ سوق سودو ماملا چلے سوق د سود کاروبار کړي د суд په پروګرام کې چا ل پیسې ور کړي اغلې کل کړي د суд په معاملکې د چا ګواہی کړي د суд په معاملکې د چا ضمانت کړي د суд په معاملکې د چا سٹامپ لکی د суд په معاملکې بارال خدای په کې شریک ده نل عنا الله او اکل ربا الله وي ضمانت وی, زمان دلانت وی زمان دا طرف نلانت دے پا چاچا چا غا خوری دا صد مال دا صد پا معملہ کی شرک دے قرآن دا صدی دا پار پینزا دفئے پا یو جاکی ذکر کئی صورت یو دفا د صدی دا پار قرآن ویلی اللذین یقومون کما یقوم اللذین یتخبتو شیطان من المسے سو دی با دا قبر ندا سے پاسیگی لکا پشاند لیونی لیونی بندچی دخلی نزگو نزی پا بد حالتوی خوا بدن پیجنی خلی نی کیا زروانی بیا پریوزی نو سو دی با دا قبر نپد حالت کے پاسیگی وزگور رورا کدا حالت د خوخی رو چسکی نو کوا او کنا دا حد لیون توب حالت دی نی نبیاسو <محوح> مو <محوح> خو مو یو دارنګي د سود ګن سزا ګانري بل سزا زیادا دا فإلم تفالو فأذنوا بحرب من الله ورسولی الله وې کدا خلق تاسو مننه شو د سودنه تفالو ت ا ها, ها ک تاسو تنتو معنا کوي نو فعلم پوشه فعلان کول زما زما پیغمبر سره په جنگ سره کم یو انسان چې سوت کوي الله وې د زما زما پیغمبر سره اعلانې جنگ کوي ما تمپتونوي په جنگ کولو سره زما پیغمبر تمپتونوي د جنگ کولو سره سوچینګ دی شالله سره د جنگونو کې خو تبایس اډوان یو موږ جنگ کول الله سره او جنگ کول نشي یو متبر سړی دی اے یو ذمہ دار سړی دی او یو شهردي نواب دے د علاقې وړی دی هغه سره چیر هغه چیر کول شي نو دا خو دا هغه یو ګندې د جنگم نه نه سپېړم نه دي نو مو خو دا الله د یو حد د یو سکند جوابم نه یو او الله مستقله فیصله کوي چې سوک سوت کوي نو اغا ما صدر اعلان جنگ کہ فازنوا بحرب من الله ورسوله اعلان جنگ سودو روان دي ورشي یلک پسې بدر کوم یوړه په میاش کې بدې پسې مال لز روپې راکې اره څه یک غټه کو تاوان سپاغي مې کا مال بره بس نه تاوان مانم غټه مانم څه بېداخ کرونا وایرس سمراځي مصیبتونه بمراځي عذابونه بمراځي قانونونه بنديګي کله نه وتاوان نه منم توان نه مني دا صدده ګټاو شریك کی بدواله اغي ماامله کې ټیک شو یانن سبا چې د انډر پولي دا, دا, دا پروګرامونه کم روان دي دام دا د صدريو نظام دي صدري پروګرام سيز واخري داغه نبي اغه سس پاغه باندې بیا خرڅ کی ورناغدو بیا ته واخري پاغه دا دام دا د صدق قسم ده او نمازه کوي ښا خان اور خپردا اعلان جنگ کئ سړې د لویو په شان پاسی حدیث کې راځي نبی عليه الصلاۃ والسلام میراج پشپز بر الله لما مات الله دې سو خودل ماته داس خلکو خودو چاغړ دې غټ پټو چاغې به ود رې دل بیا بپری وتل ګډ دې ذات غټ وی په ګډو کې غټ غټ مارانو حدیث څه کسنه بیانو زما کسو عادت نه او کوم زوري حدیثم نه بیانوم سیاغا حدیث چې ز بوخاری او د مسلمي نبی عليه صلوات و سلامي ز چې بر لاله ما ته څخه خلق لیدو چې په ګډه کې غټ غټ مارانو ډېر غټ ګډو والا خلق چې پره او تلبا نبی په پره او تلبا نه پره او تلبا یاني شو د وځ د غټ واله ما ته کو د جبريلا اے جبرئیل منھا اولئ دا خلق څوک دي دا کم خلق دي نبی علی صلوات و سلام و ما ته جبرئیل و داغه سوت خواري دي هغه د سدونو پروګرام چې کړي دنیا کې نو دا هغه سد یاندي الہ د موږ سد نه بچ کی, کی چد آویا نقصان دی دی واجنا علما چې هرکې احادیث کوي چې د او یا نقصان دي او مراه سان کار دے کاروبار سره کوم په یو شي سکه پیسې کې زمما میاش کې ما د خلاصې به غم چا د باور کم کفه د یو کو نقصان دا غوې زمما او یا نقصان ند سدی پا او یاو کې بیکارا لاندې درجه د سد سدا ایسا رو احادیث کې راځي اغه لاندې کمزوري درجه پاو یاو کې نقصان او یاو نقصانوو کېغ لاندې نقصان چا هغه معمولی نقصان دی هغه داسې دی لکه د خپل مور سره شپ دیر زلا چې غلط کار کې زنا کې شپل مور سره شپ دیر زره ځنا کول دا د سی معمولس معمولی نقصان دی هغه خولا پرې ده خلك اختره او چا خراس پور او الله الله آکل الربا لعنت ویله پاچاچا خولک د سود ده دا رنگي نبی عليه الصلاه والسلام وي ما تعالی ویله لعن الله الواصله لانت لعنت ویله د الله پخپلا پاغه خزباندي چاغ وخته یو جیک د خپل وختو سره دپه د خیس دپاره د غټوالی د خپل وختو سره د نورو زنان نه یو ج کوئ یا د زناور وخته یو جیکئ او یا خپل وختې چې کټ کړی دي نو هغه بیا دوباره یو ج کوي پاغه خزم د الله د طرف نه لانت لان الله هولوواې لته او دا رنگي والمستوسلته اغه خبران ملانند ده شاغت بل خزنه طلب کوي دوه گزار د دو دو وختو چې زمما وختو او دا او دا په وختو کې یو کا یا بل خزته وي مال وخت کټکا او ته مال را کا چې زمما وخت په غټ شي خوست شي په دواله لعنت او دا اخیري خپل الله کړی کل لا نه الله وا ش مو ش لا نک د لا د پاغه چاغه خال لګون کې خال پ پهتن ب پخوا په زمانې د جیت کې په یو بدن کې دتن نه د ګډلو نهخ به اکله پاغې کې بهیوېسم کیکو ل شنو سرغ دن نکلو ممسالله و دیوه به هغه پاتې شو د پاره د حسین پتند کې د پاره د حسین په دې مخ کې د پاره د حسین په دې زنک کې د پاره د خایص په دې مټک کې نو پیغمبر پاک چې کمه زنا نه دا کار وکړ په ایم د طرف نه لانت دې دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا ولي ځکه خال چې ده نو هغه داسې سجده چې اغه سره د اوبه کټنه دې او وبن جذب کوي په خزلانته والمستوش ما اوغه خزا چې طلب کوي د نورو خزل دسه د حال لګولو د پارا چې مال حال الګوا اوس په دې خپل لا لانات وي دا رنګي پیغمبر پا کوی من احدثا فيا حدثا او اوا محدثا فعليه لعنت الله والملائكه والناس اجمعين درس صحته فطورا پیغمبر په چا چې جوړ یو نو و سيزه چې په دین کې نه یو خلک د زانه جوړي په دین کې ډیر سيزونې دي غلطو ملایانو جوړ کړي دي غلطو پرالو جوړ کړي دي غلطو بادشاہانو جوړ کړي د زانه د شوړت د خلکو د زانه پاره او او آو یا ای زیور کو داس کستا چا غدا کا رونہ کئی اغلے کور کی زیور کو اغلے پیو بیٹکی یا پیو عزمک کی زیور کو فعلی لعنت اللہ والملائکتی و ناس اجمعین پا اغا بندہ چحاول زیور کو پا غدا لا لعنت دی پا غدا فرشتو لعنت دی پا غدا خلکو لعنت دی سوچ پکار دے غلط و خلق لذی ور کول مخندی ظالمان و تاون کول مخندی دا رنگ نبی علیہ الصلات و سلام و خیره کړل لان الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبيائهم و صالحيهم مساجدا یو ځ کرازی لا نه الله یوودون ناره ات خزو کبوره ابیا مسااج ده لا ن دا الله د پاغه یودغه نسوه او چاغې د پی غمبره نوقبوناازې د سجدی ګورزولو پی غمبر ق تبر را ل او غطبب سجدیده کوړه پی سوال کا او چې زمنږ دا حل کا۔ الله يپاغه يهودم لعنت دې چا غويلو وقالت اليهود زير بن الله حضرت عزير د الله نائب ده وقالت النصارى المسيح بن الله نصارى ویلو حضرت يس سلام نائب الله ده الله وي زما دې لعنتې پاغه خلقو باندي وسم پاغه خلقو لعنت ده چز ذ ربول زدن نغوالي سوق د پیرانو نغوالي هغه ته سجدي کوي سوق قبرونو ته سجدي کوي سوق یو ملنګ لاروانه ملنګ په شامه د براکہ یا هت سات لا ویلان الله اليهودا ون سوارا دا په خپل خيري کړی پیغمبر پاک الله کریم بل ویلي دادرې را سخت خلق دے لعن الله لعن المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات بالنساء للنساء بالرجال لانت دا اللہ رے پا غزنانو چا غزان مشابہ کئی دخزو سچا سرا لانت دا اللہ رے پا اغن نارینو نوجوانانو چا غزان مشابہ کئی دخزو اله کان ځان مشابه کې د جنکو سره سړي مشابه کې د خزو سره چې کم مشابهت خزو زفاره ده او هغه سړي ځان کې پیدا کوي هغه خو ځان کې راولي الله وي زموږ او ما د پیغمبر په خلکو لعنتته زنه ماخه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات والمش... والمتشبهات من النساء بالرجال اخوذ جزاب مشابه کې د الکانو سره څنګه علکانو دورو دورو سره خپل خو دي ببلګه پشان دي جنکو ندي وي خطو خیال ساتي ما یو نوخار کی ګاډی کې ناستوم نو خار دا چوک چې کوم دی دغه ځکه ما یو کسولې وې ختمو شاته کون څه کړو ما وې دا جو جنې بې ما چې خیالو وکم ما آغا الکو کون څه باقاعده کړو دا حالت لعنت دې په ځاخه بنده bale پزا سړی پزا سه الګ چا غزان چا سره مشابه کی حد جنکو سر ها جنکو غټ غټ وخته بې ناغیزان مشابه کله د چاسه دا سره دی دی پورې کټینګ ها پورې بس کټې وخت نهشته یا د اکثر بسرطوري دا چې بیلګه به غیرا د مانزه راسه نن جنکو ما رپیشن کړي بس هغه هلو پټای یاسي دا سه بکری لري دکانونه وندې دا لعنت دې پځا سه خزر پیغمبر پاک او کور کې اکثر زنانه دلو په تو د سر د پټواله احتمام نه کوي وزاسم کور دي نه خپلی زنانه اخ مونږ دنه نه خبرو نه مونږه فوري مونږ باکا څنګه پويوګه اغه مونږ په دې پويوګه چې لا خو بہت باندې پوي شي بیا کالج دې بیا یونیورسيټي دا ټیک پا دا خطریم دي خپل پرداکې خدای تعلیم لوګون دي ور کول غواړي ولا غواړي ها چاګه د دې سیند لیاز نه کوي نو پگاهزاب کې او پلانت کې به وخت یې لري وروره پل اولاد به موږ پوه وکړو خپل اولاد به پوه وکړو کشران به پوه وکړو مشران به پوه وکړو چې زدا سیس زور نه جدا وډه وکړي لريوالی وکړي ها نو دې سیسونه دي د مشابهت په کار څنګه داغه اهتمام وکړو کمی خیری چې الله پیغمبر لانت والو تکری دي نو لعنت پکار نه پاږي او چې ده کم نه من کړیو نو دا غي نه به منکی هو لاله دې یوبزه کې غاړه خیره کرے الله پیغمبر لان اللهن لان دی پغچا چا غر وان لان الله لان رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور وایي بازي قاریان وی جایزه قالته سپته دي قاری کوته قرآن یاد کړي اېلم نه خبر نه دی غریب نن علم اکثر دا خلکو خلق او تباو برباد کا چنب سے حب سو سپاریو کی قراعاتو کی پا مسئلہ کینے بیپنبر لگیائی فضائل اخوا بیانے چاست کتاب پا مندوری بس آغا ہوئی لکه یو سلی لارشی یو زیلا آو اغاو یو لیکن خشاک روڑم وی کور خشاک نشتا نو آو خشاک کی عرص روڑی واخو کی اگر عرص ری بیدانو جدا سخری او کدا بد دکوی واقع دی خشاکی عرص نو باز خلک په دې فرق نه پويږي چې دا حديث صحیح دی دا خبره صحیح ده باز واعظینو کتاب پیدا کا اواغه تقریبا تقریر نمبر 1 تقریر نمبر 2 اغه ګوره باز خلکو تواید به کتاب لیکلي نه د قران اله مغسري نه د احاديث اله مغسري دین دې خلکو تبا او برباد کړه اوبو ما دا یو څه یې دا یو پلان دې کاریشه زیری لانت الله پیغمبر ویلے لان اللہ زوارات القبور لانت دا لانے پاگز زنانو چاگا روانی دی مقبرو تا روانی دی مقبرو تا دا اللہ دو پیغمبر بے لانت تے بل حدیث کرا جی اللہ ای او ایچے کم خزا دو کورن اوو تیدلا پنید مقبریو دو قبرستان بانے لاغز زنانو دو شیطان پا جال کی بند شوا پا دا اللہ پا لانتونو کی بندشوہ سو پو دا خضا واپس کورته نه ندر آگلی جال دا شیطان کرا اروان داوی جاہیز دی حدیث سر باسکے نوی کتابو کی داثر آگلی دی یاد ساتھ په پا مسلو باندی زان پو یکول او داگی دا عالی آلی دی راگلی نصبا دنی طول عالم آلیم دی دا افيهمم د سټار مونږ دي د کسانم درسکو تقریبا سار په کومه تو نن تر یوولو سپورې مونږ درسکو په دوالو آلو باندې ماصوته نشپد به جیبیاته نهو نهنين پورې مونږ دا درسونه کو احاديث د قران حدیثي مسائل او باغې ده باغې مونږ د قران د احاديث حوالې پیش کو ان پو کول په د ممسلو که منږ ځان پوه نه کو پهله اولادمم پوه نه کوه اولاات به سبا زمنګریوان کېلاسه چای زمن خې او زمونږ بچی به زمونږ سبا غریوان کېلاسه چای د تا زهې نوه کی فمال دومه تعلیمونه کول پهمال چې دا تعلیم کړی پتا تا چې ددون د سیزمله پیدا کړی چې ما پقر وړې ل ځای په خوا به مولاه اوس بټکې به اوتهنااسو یو ځ اوس بس کور کم کا تی شستا نه کوم کا او چه ضد ناکه او چه ضد که دا پلانه دا او دا پلانه ته یه دا قرآن تا بو گورو حدیث تا بو گورو چاغت سعیمون تا بیان کئی اغازمون بغراس اول بین دے اللہ دے منگل خبرو دا عمل کولو توفیق دا کی او کنزل کول مسلمان ته دا فسوق دے دا بد شهر سرے پی دن نا خارج کی او اغازم جن کول اغازم جگل کول دا سبب دا کفر گردی او نن ار یو مسلمان په بل مشت ګریوان دا آ پانه خبره معمولی خبره د دنیا لپاره شایې او فرصتې ګټه خبره کوي واز بس معافی زه پرېده خیره واخر او دا الحمدلله رب العالمین